meu veí Totoro. Caminem, caminem, ens ho passem. Tant, moltes gràcies. De que ves? esteu cansades. Mm-hm. Uh -huh. Gairebé ja uh -huh. hi som. Eh? hi amaga't! Em pensava que era un policia. Adeu! Adeu, canalla! Estorbar. Que hi són els teus pares? Són allà, a les feixes. Moltes gràcies. Hola, bon dia! Només els volia saludar. Em fa l'efecte que serem veïns. Molt de gust i que tinguin sort. Mm. Moltes gràcies. Toma, vas! Ah, espera'm! Opa! Mei, vine! Mira, un pont! Un pont? Mira, són peixos de colors que brillen! Què, fills? Us agrada? Pare, és fantàstic! És un túnel d'arbres! ¿Qué Ja, Ah, veus que si voltes per al mig, no puc obrir la casa. Mira, un clar. Jo no he trobat un grapat a la porta de darrere. I que ho han de dalt, pare? Hmm. Potser... Potser els han portat els esquirols. Esquirols? O potser uns altres animals, potser una rata. Què? Jo no vull tenir una rata a casa. Ei, perdoni, on vol que això? Ah, porti-ho aquí. Ara li obrim la porta. Setsuki, vés a obrir la porta de la cuina. Sí. Ja la trobaràs? Banyeres? Sí. Aquí no hi ha res. No. Aquí només hi ha banyeres. Pare, hem vist unes coses que es movien. Esquirols? Jo diria que no. Era molt estrany. Semblaven com una mena d'escarbatx, però n'hi havia milions. Fa l'efecte que són conillets de la pols. Conillets de la pols, de debò? Com els del meu conte? Exacte. És més normal que siguin això que no pas fantasmes. <tots> <tots> Quan passes d'un lloc il·luminat a un lloc fosc, per uns segons no hi veus. I és aleshores que surten els conillets de la pols. Sí? De debò? Sortiu, Bro, nenes, què m'àn dieu si ens posem a treballar? Hem de trobar les escales de les golfes. Què? Busqueu com si puja i obrirem totes les finestres de dalt. Sí! No tinguis por, May. Tranquil·la. Aquí no hi ha ningú. A poc a poc. Sense córrer. Molt bé. Vabé, Manalogro. Sempre havia volgut tenir una casa encantada. És el somni de la meva vida. Ah! Ah! Quines nenes més bufones. Mei, no tinguis por. És la veïna, la senyora de la casa del costat. Ha vingut a donar-nos un cop de mà. Em dic Satsuki. Ella és la Mei. Molt d'agost. Estic molt contenta de conèixer-us. Caram, quines nenes més boniques. Si hi hagués sabut que teníem pressa per instal·lar-se, hauria netejat la casa. <ríe> ja ha fet prou. De debò boca no cal. En aquesta època no hi ha gaire feina als camps d'arròs. Em costa ben poc donar-los un cop de mà. May, què has fet? Per què portes les mans tan brutes? És es que he agafat un conillet de la pols. Ah, May, els peus! Ah. Ah. Oh, eh. m'has embrutat els meus! Oh! Ai, ai, ai, ai... Ah. Els follets del sutig han treballat de balén, eh? Els folets del sut ja són aquestes cosetes negres i peludes que volen per la casa i desapareixen a dalt? Sí. Normalment crien a les cases buides, es construeixen nius invisibles i perllà on passa no deixen ple de pols. Jo també els veia quan era petiteta, sabeu? I em fa molt feliç saber que vosaltres dues els veieu, però no són folets, oi que no? Suposant que ho siguin, no han de tenir por de res. Si no deixem de somriure, potser els fullets se n'aniran de mica en mica i deixaran tranquil·la la casa. Sí, estic convençuda que ara mateix fan plans per anar-se'n de la casa. Potser sí que ens deixaran tranquils. Que no t'agraden. Viúries envoltada de conillets de la pols? No en fan pols, conillets de la pols. Ah, no? Doncs aleshores ja podràs anar a al lavabo tota sola, de nit. <ríe> Au, maques, la casa vol una bona netejada. Agafeu una galleda i porteu aigua. L'hem d'anar a buscar el riu. Pescarem un peix! <ríe> Molt bé, molt bé, nenes! Continueu mm. fins que l'aigua es repreti! Entesos! <fixi> és per l'àvia. Oh, per la iaia? Mm. Què? Mm. Oh, Espera! On vas? Canta! No sigui ximplet! Eh! Que no ho saps? Viviu en una casa encantada! Ah. Com, al camp! Ah. <susurren> <susurren> <susurren> <susurren> Ha, Recordo que jo feia el mateix quan tenia la seva edat. No suporto els nois, però el menjar de la iaia és la cosa que més m'agrada de tot el món. <laughs> Mengen tant com vulguis. Moltes gràcies. Gràcies per ajudar-me. Tot pot ser, però espero que no, perquè ens hi acabem d'instal·lar. Ah. S'ha de riure ben fort per espantar els fullets. Jo no tinc por, pare! Que no ho dic de Us comunico que ja hem acabat. Visca! Ja està. Vinga, som-hi. Preparats per volar? Ah! Ah! Ah! Ah! per nostra, s'alegràrà de veure'us Molt bonic, oi? Bona tarda! Bon... Ah! Mare! Ah, filla, que contenta que estic de veure't. El pare s'ha equivocat de camí i fet una volta. Ah, sí? Hola, filla. Avui no hi ha classe. Oh, que bé! Mare, el pare m'ha dit que et digués que ara vindrà. Ah, Deu haver anat a parlar amb el metge. Que bé poder-los veure a tots. Us agrada la casa nova? Heu vist què m'ha portat la meva mare? Mm? Què? Dius que a casa hi ha fullets? Mm -hmm. Mare, que t'agraden els fullets a tu. I tant que sí. Tant de bo pogués venir a casa amb vosaltres i veure'ls. Seria fantàstic, oi? Mm. Ens pensàvem que no t'agradaria gaire tenir una casa plena d'esperits. A vosaltres us agrada? Sí. A mi no em fa gens de por, <ríe> No em diguis que li has fet les coetes a la May tu sola. Uh -huh. Estan molt bé. Tens molta sort, May. Uh -huh. Però sempre s'enfada amb mi quan em pentina. Perquè ets un belluguet i una pesada. Katsuki, ven aquí. Uh -huh. Deixa'm respallar-te els cabells un moment. M'agrada molt portar-los curts. Uh -huh. Jo també els vull portar curts. Quan tinguis la meva edat. Tens uns cabells que semblen filferros. Són rebecs com els meus quan tenia la teva edat. Jo també tindré els cabells tan macos com els teus quan em faci gran, noi És ah, clar que sí. Ets pastada a mi quan era jove. Ah. Hola. Trobo que la mare feia bona cara avui. Sí, molt bona cara. Crec que el metge la deixarà anar cap a casa d'aquí a poc temps. Poc temps vol dir demà, pare? No siguis beneïta. Demà vol dir demà. Potser no demà, però segur que aviat. La mare ha que quan torni a casa només dormirà al meu llit. Ah, sí, May? Que no m'havies dit que ja ara es plauran per dormir tota sola? La mare vol dormir amb mi. <laughs> que m'ha passat. Avui ens emportem les carmanyoles. Oh, ho sento, me n'he descuidat completament. No pateixis, pare. He fet dinar per tots. Ostres, crema! Un moment! Això és per tu. Tot per mi? Quieta, mei. Seu i menja. Té, per l'hora de dinar. Ei! Què fas tant? Me n'he d'anar! Ara, vinc! No em sé venir que hi hagis fet una amiga. Segur que seu al teu costat de la classe. Sí, es diu Michiko. Me n'he d'anar! Adéu! Adéu! Adéu! Fins, fins després! Hola! Hola, va, vinga, que farem tard. Hola, bon dia! Aaaaaaah! Uh, uh, uh. Pare! Sóc proua per portar aquest barret? Hmm, jo diria que sí. On vas? A collir flors. Què? No. Qui ets? Que ets un conillet de la Pols Gròs! Gràcies. Mm. Adéu. Fins després! Ja sóc aquí! Tant d'hora? Oh, un moment, si sí, és molt tard. Jugava amb la May Chico, on no és la May? M'ha passat l'estona i encara no he dinat. Em sembla que la May és aquí fora. tan grossos que surten els contes? Mm -hmm. L'he vist i m'he enfilat al damunt seu. I era tot pelut. Ah, I tenia una boca molt grossa. I n'hi havia un de petit. I un d'una mica més gros. I aquest tan gros que dormia tot sol. Oh. Oh. Ei, que hi ha algú? Caram, caram. Quin amagatall més bo. Para, saps què? La May diu que ha vist un totoro gros. Un totoro? Mm. -hmm. Ei, espereu-me! Aquí? Mm -hmm. Fa un moment era al costat de l'arbre gegant! No com ha pogut fugir. D'això t'equivoques, i Estic convençut que ets completament sincera. I saps què penso? Que has conegut el rei del bosc. I trobar-lo és senyal de bona sort. Però no hi ha cap garantia que el vegis sempre. Hem d'anar a presentar-li els nostres respectes. On el trobarem? La senyoreta May el trobarà. Pare, mira el que em Bé, recordeu que només se'l pot veure quan ell vol. Però el veurem, jo també el vull conèixer. Això no se sap mai. Si tenim sort, sí. Oh, quin arbre més bonic. Aquest arbre és aquí des de... des d'abans que ningú se'n recordi. Fa molt de temps, els homes i els arbres eren molt bons amics. De fet, és sobretot perquè aquest arbre que vaig decidir de comprar a la casa. I ja veureu com li agradarà a la mare quan el vegi. Va, donem les gràcies al rei del bosc i anem a dinar. Després he quedat amb la Michiko per preparar un examen. Jo també vinc. Atenció! Gràcies per tot el que has fet per la May. Et demano que vellis per ella i la protegeixis sempre. Moltíssimes gràcies! L'últim d'arribar és burro! No sé mare. Avui, sota una arbre que hi ha al Toró, l'Amey ha conegut un fantasma. En Totoro. El pare diu que és el rei del bosc. Sigui qui sigui, tinc moltes ganes de conèixer-lo. Ai! Mei! Perdoni, senyoreta! Què passa, Satsuki? Hi ha la meva germana! Ho filla, però m'ha dit que volia estar amb la seva germana i no em vol escoltar. Però jo haig de... Mei, aquest matí m'has promès que series bona minyona. Ja saps que avui el pare havia d'anar a la universitat i no podia estar per tu. Encara en tinc per dues hores abans de plegar. La llei ha estat molt amable de vigilar-te. No res, la nostra Mei s'ha portat molt bé, oi que sí? Demanaré permís perquè es pugui quedar aquí. La seva mare s'ha d'estar a l'hospital i és per això que la Satsuki s'ha d'ocupar de la seva germaneta una temporada. Tothom ho entès? Sí, senyoreta! Mm -hmm. Què ets tu, aquesta? No, gent toro. Shhh. No pots parlar una mica més bluix? Oh, my God. Mm -hmm. Ja està. I ara, què fem? Si no li fa res, ens esperarem aquí fins que pari de ploure. Gràcies!! Oh! Hem tingut sort, oi? Mm -hmm. Que estrany el paraigu té forat? H! Mm. al paraigua. Doncs li podem anar a portar! Me l'he descuidat i ja està, no? Com et pots descuidar el paraigua quan plou? No m'ho crec! És veritat! Devies jugar-hi! Segur que l'has espatllat! No és veritat! Hmm? Oh, uh, oh! Uh. Dispensin, que hi ha algú! Hola, Satsuki! Què hi fas, aquí? Àvia! Gràcies per ocupar-se de la Mei. I ara? Què dius? Però si és un tresor! I de passada li volíem tornar al paraigua que ens han deixat. Què? El paraigua d'encanta? Per què us ha deixat aquesta rampoina? Doncs ens ha anat molt bé, perquè no em portàvem. Em sap molt de greu que els hagi mullat. donin li les gràcies de part nostra. Pots comptar-hi. Sempre va ple de fang, o sigui que no li haurà fet cap mal, una mica de pluja. Que aneu a buscar el pare. Sí. Doneu-li molts records. Adéu-siau, adéu. Passiu bé! Que hi havia algú a la porta. No he sentit res. Hem arribat a temps! Pugeu o no? Molt bé, doncs, en marxa! El pare no hi anava, en aquest. Segur que vindran en el següent. Et vols esperar a ca la iaia? Push that. Quins Ja t'ho he dit abans. Vols anar a casa de la iaia? Mm. Doncs ens esperarem fins que arribi. Triga molt, oi, Mei? Tenim un altre paraigua. Te'h agafal. Va agafal, que si no em caurà la meï. del món del Cap Hmm. Era en tot oro, oi? S'ha endut el paraigua del pare. Caram! Quina sorpresa! Pare... Ho sento. El tren ha arribat en retard i he perdut el primer autobús. No patíeu pas per mi, ai? Coll? Ja! Opa! <laughs> Estimada mare, no entenc com et puc escriure, perquè el cor encara em en va sent per hora. Avui ens ha passat una cosa increïble a la Mei i a mi. Hem vist en Totoro, l'he conegut i ens ha fet un regal i tot. Era un paquet embolicat amb fulles de bambú i lligat amb bigotis de drac. L'hem obert en bon arribat a casa i saps que hi havia nous i llavors màgiques. Ah! <fixi> Hem decidit de sembrar-les totes davant de casa perquè segur que un dia es faran grosses i boniques. La May... S'hi passa hores cada dia esperant que brotin, però es veu que no volen créixer. Friso per saber com seran. La May t'envia molts petons i volia assegurar-se que voles el seu dibuix. <fixi> Un dia t'arribaran les vacances d'estiu i plegaré d'escola. T'estimo molt, mare. Posa't bon aviat. Au, va! Baixeu! Op, op. Va, a fer nones. Està bé. Que sortiran les plantes? Creus que sortiran demà? Costa de dir, però vés a saber. Potser en Totoro ens ho podrà dir. Bona nit. Desperta't, Mei! Mm. Oi que són les hem sembrades? Bye. <laughs> ¿Quién es labra? Telegrama! Bon dia! Porto un telegrama. Que hi ha algú? Potser no! Ja, yeah, ja! Yeah. Sóc aquíei. Mira, aquesta és perfecta. Que ja madura, aquesta! I tant! El seu hort sembla més aviat la muntanya del Tresor. <laughs> Gràcies a la Mare Natura, nenes. Que estaran fresquetes. Quina bona pinta té? No Per què han absorbit moltes coses meravelloses del sol? I és això el que les fa tan bones pel cos i per l'ànima. La mare n'hauria de menjar? Oh, tanca tant sí! El meu hort té la virtut de fer posar bo tothom en una no-res, saps? La mare sortirà de l'hospital aquesta setmana. I m'ha promès que dormirà amb mi al meu llit. Quina bona notícia! Ja la deixen tornar a casa? Mm -mm. Passarà uns dies a casa, però després haurà de tornar un altre cop a l'hospital. Suposo que encara ha de vigilar. Sí, és clar, L'engreixarem amb aquestes verdures tan bones del meu hort. I li donaré aquest plat de moro que li he acollit expressament. Estic convençuda que se n'alalegrarà. El lletem m' ha deixat aquest telegrama perquè no hi erau. Prepara- no arribar a casa fins a les nou tocades. Obre'u tu. Un telegrama és una cosa important. Testa el metge de la mare, posin-se en contacte amb mi. Oh, no, què vol dir això? Que li ha passat res a la mare? Ja sabia que li passava alguna cosa dolenta. Què haig de fer si el pare no és a casa? El primer cas de fer que calmar-te. Tens manera de telefonar al teu pare? Tinc el número del laboratori, però nosaltres no tenim telèfon. Acompanya-les a casa i deixa-les telefonar. M'has entès? Feu una via! Mm. Me nee, hei, tu et vaig quedar casa meva! vull posar una conferència. Si us plau, és molt important. El número és lu Gràcies. Tens una amiga amb el mà que tens preciosos. Sí, diguim? Sí. Què em pot posar amb el catedràtic d'antropologia? El professor Cosacat de pressa, si es plau, és urgent. Sí, sí, sóc la seva filla, sí. de l'hospital. Està bé, calma't. Mm -hmm. De l'hospital? Tranqui·la em sembla que ja sé per què. Ara mateix hi truco. Què li ha passat a la mare? Tot anirà bé, oi, pare? No has de patir per res. Ara mateix parlarem l'hospital i després et trucaré, d'acord? Estigues tranquil·la. Mm -hmm. Ara penjo, però no te'n vagis. El meu pare m'ha de tornar a trucar, que li fa res que ens esperem aquí una estona. Us podeu quedar tant com vulgueu. A l'hospital han dit que la mare no està gaire bé i que, de moment, no podrà venir a casa. Però per què? No hi podem fer res. Diuen que si ara vingués a casa, podríem empitjorar. No és veritat! Però vindrà ben aviat, ja ho veuràs. Que no! He acabat de fer l'abogada. Va, meu vos La vostra amiga velleta us ha vingut a ajudar. Deixa'm veure aquell somriure tan dolç que tens, bonica. El teu pare passarà per l'hospital abans de venir a casa, oi? M'han dit que la teva mare ha agafat un refredat. Tinc que el pròxim cap de setmana vindrà a casa. El mateix, que serien uns dies per veure què tenia. Que només era un refredat. Què farem, la Mei i jo, si la mare es mor? Qui el diu que s'hagi de morir? Què farem si es mor? No! Va, va, no pateixis. La teva mare no es morirà, dona. No deixaria dues nenes tan precioses. Us estima massa. Vinga, no ploris. No ja ja s'estarà amb vosaltres fins que arribi el pare. D'acord, eh? May? On ets? May! May! No, no era la parada de l'autobús. És molt estrany. On pot haver anat tota sola, la Mei? No ho sé. Potser està enfadada. Aquest matí ens hem brellat. Ostres, potser he anat a l'hospital a veure la mare. Però l'hospital és molt lluny d'aquí. Déu meu, un home gran i fort trigaria 3 hores a arribar-hi. L'haig de trobar! Canta! Corra! Ves a buscar el teu pare de seguida. Corre, diga li que la petita Mei ha desaparegut. És una nena petita. És la meva germana, només de 4 anys. Doncs em sembla que no. Si hagués passat per aquí, l'hauria vist. Potser he pel bosc. segura que ha passat per aquí? No, no n'estic. que ets boja. Busco la meva germana, que han vist una nena petita tota sola. La teva germana? Es diu mell i només té 4 anys segurament s'ha perdut quan anava a l'hospital. Doncs no hem vist ningú, oi? Mm -hmm. Nosaltres venim de Shichikokuyama, però no hem vist la teva germana. Molt bé. Gràcies. Per cert, d'on ets tu? De Machuco. Vens a peu des d'allà? Oh, són més de 3 hores de camí. <tots> Bona sort. Tatsuki! Panta! Nosaltres no l'hem trobada, i tu? Tampoc. Escolta, el meu pare ha tot el poble a buscar-la. Tu vés a casa i m'arribo fins a Shichikokuyama, d'acord? El que em fa més por és que hagi volgut anar a l'hospital i s'hagi perdut. Un moment, han trobat unes sandàlies de llac fa una hora. Ah! Però l'hauríem vista! No tenen per què ser les seves! Ja l'has trobada? Mey, petita, on t'has ficat? Mey, petita, on t'has ficat? Aneu una mica més cap a la dreta! Encara no ho han mirat! Ei, que us perxes! Torna, filla xuqui, meva, torna! Eh? Mey! Mey! Mira que són seves! Que em dones. Per un moment, Satsuki, he pensat que podien ser de la Ma, menys. ja t'he dit que no et precipitessis, oi? Eh? Ei, nois, plegueu, no són seves! I ara què fem? Tornem a començar? Va, de pressa, que aviat es farà fosc. Us estic molt agraït. Ja sé que és molta feina, però si poguéssiu continuar buscant... Ah, no t'hi amoïnis, ens en fem càrrec. Escolteu, no creieu que potser hauríem d'avisar la policia? A tu qui on va? Si vols, ja t'ho portaré jo. Com és que ningú no veu el gat bus? Cosa. Pensaves tu al blat de moro o a l'hospital? per culpa d'aquest estúpid refredat que els de l'hospital us han enviat el telegrama. M'imagino que us deu haver fet patir molt. Espero que em pugueu perdonar. Ha estat un simple error burocràtic, dona. Segur que no ha representat cap trauma per les nenes. Vindràs a casa el cap de setmana que ve. Ho entendran. No m'estranyaria gens que els hagi fet patir més que no ens pensem. Sobretot la Satsuki, que és tan espavilada i sensible. Potser sí. Hauràs de vigilar-me quan torni a casa, perquè penso a viciar les nenes com mai ho he fet. Oh, no! Mira, la mare riu. Trebur que fa molt bona cara. Sí. Tinc tantes ganes de sortir de l'hospital. I nosaltres? Que estrany. Ah. Què passa? No n'estic segura, però hauria jurat que he vist les nenes dalt de l'arbre. Potser no és tan estrany com et penses. Mira. Per la mare.